Pista 27. Istoria culturii și civilizației 5 Roman. De ovidiu Drimba, editura, Seculum. Editura Vestala. Pagina 290. Mai bine cunoscut este armamentul francilor, care a și continuat să fie folosit de-a lungul întregului Ev Mediu, în paranteză evident cu multe ameliorări tehnice și adoptat fiind într-o formă și măsură diferite după țări, regiuni sau epoci. Închid paranteza. Arma cea mai simplă pe care și-o putea procura orice pedestraș era lancea, sau mai precis țepușa, o prăjină subțire de lemn rezistent în paranteză fag, Carpen, Frasin, închid paranteza, lungă de până la 4 la 6 metri, cu vârful aplicat de fier, vezi, notă 1, lung de cel mult 25 cm. Citesc notă 1. A fost întrebuințată în Flandra și în Elveția până târziu, în secolul 17. în paranteză, dar și la asediul Bastiliei, asediatorii erau înarmat și cu asemenea armă. Închid paranteza, încheiat notă 1. Din același material și având cam aceeași lungime, era lancia călăreților, cu vârful lat de fier în formă de rom sau de frunză de salcie și cu muchiile ascuțite. În timpul marșului era portată vertical, în timpul luptei era ținută subsoară în poziție orizontală sau oblică. În mod curent și având apoi dimensiune mai redusă, a fost folosită până în secolul 17. Vezi notă 2. Citesc notă 2 dar și în secolul XVIII de către ulanii austrieci ai lui Frederic al II-lea sau în secolul XIX de lăncierii lui Napoleon. A dispărut definitiv abia în timpul Primului Război Mondial. Încheiat notă 2 Francii aveau și o specie de lance mai scurtă, în paranteză ango, închid paranteza, putând fi folosită și prin aruncare de la distanță ca o suliță, lungă de 80 până la 125 cm, cu tija subțire de fier, cu vârful plat, în formă de săgeată, triunghiulară sau de frunză de laur, și prevăzută cu una sau două croșete, încât, înfigându-se în corpul adversarului, nu mai putea fi scoasă decât provocând o rană adâncă aproape totdeauna mortală. Arma redutabilă a francilor era Francisca, secura de luptă cu mânerul lung de 40 cm și greutatea totală de aproximativ un, kilo, un kilogram. Era folosită de călăreți ca și de pedestrași, atât în lupta corp la corp, cât mai ales prin aruncare până la o distanță de 12 metri. Praștia cunoscută și de antici n-a avut o importanță notabilă printre armele de război, decât într-o mică măsură în țările meridionale. În schimb, arcul, veți nută 1, a avut un rol considerabil atât ca armă de vânătoare, cât și de război, în paranteză în special, începând de la sfârșitul secolului al XIII-lea, în tactica armatelor engleze care dispuneau și de faimoșii arcași scoțieni. Închid paranteza. Citesc notă 1. Cunoscut încă de la sfârșitul neoliticului și răspândit în toate continentele, arcul, de dimensiuni variabile și cu coarda din fibre animale sau vegetale, putea atinge lungimea de 3 metri, dar în evul mediu nu depășea 1,50 metri. Arcul medieval din Occident era de obicei din lemn de frasin sau tisă. Săgețile lungi, de circa 90 cm puteau bate la o distanță mai mare chiar de 200 metri. Încheiat notă 1. Cunoscută de antici, Arbatela a apărut în Occident către sfârșitul secolului al XI-lea, fiind privită ca o armă perfidă, diabolică, prea ucigătoare, nedemnă de un luptător creștin, având o forță de propulsie mai mare și permitând un tir mai precis decât arcul, această armă, vezi, nota 2, cea mai redutabilă din evul mediu, putea ucide un om la o distanță mai mare de 200 metri. Citesc nota 2. Arbatela era un arc montat pe un suport de lemn cu un șanț pentru săgeată, la mijloc cu o piedică de os sau de fier, care reținea coarda până la lansarea săgeții. Existau opt tipuri de arbatelă. În secolul XV, arbatela montată pe un afet și având un arc lung de 80 metri, care era întins cu ajutorul unui vârtej, era o mașină de asediu. Încheiat nota 2 Manevrarea ei însă era lentă. În timpul cât un arcaș trăgea 10-15 săgeți, arbaletierul putea trage doar două-trei. Folosirea arbaletei în războaiele dintre creștini a fost condamnată de conciliul din Lateran din 1139. Arbaletierii călări, în general de origine spaniol sau italieni, aveau în dotare fiecare câte 2 trei sau chiar patru cai. Corpuri, ghilimele de elită, ghilimele, companiile de arbaletieri, erau foarte căutate de monarhii francezi, germani, englezi, vezi, notă 3, de Liga Lombardă și chiar de Papa Grigorie al ix în 1239, adică, în paranteză, coincidență, închid paranteză, exact la un secol după ce chiar biserica romană îi anatemizase pe cei ce vor folosi această ghilimele armă a diavolului, închid ghilimele. Citesc notă 3. În Franța, Arbatela va fi introdusă în 1185 de Richard, inimă de leu, în paranteză care, 14 ani mai târziu, va muri ucis tocmai de o săgeată trasă de Arbatela, închid paranteza. Răspândirea ei în tot Occidentul a fost foarte rapidă. În 1231, Liga Lombardă prevede un corp de arbaletieri pedeștri. În 1314, Veneția poseda în arsenalul său 1131 de arbalete. În secolele 14 și 15 existau corpuri speciale de arbaletieri călări. Încheiat notă 3 Spada, arma caracteristică epocilor bronzului și fierului, civilizațiilor greco-romană și orientale, a avut după popoare și epoci o mare varietate de tipuri, scurte de numai 40 centimetri sau lungi de un metru, în paranteză, dar putând atinge și 1,80 metri, închid paranteza, cu un singur tăiș sau cu două, cu vârful ascuțit sau rotunjit, cu un mâner scurt sau lung de 30 centimetri, cu gardă sau fără, etc., vezi notă 1. Citesc note 1. Arma prin excelență a cavalerului și prietena sa cea mai fidelă, spada purta un nume, cea a lui Roland, gilmele Durendal, închid ghilimele, cea a lui Carol cel Mare, Gilimele JOS se scrie j O Y -e -u S E, închid ghilimele. cele ale lui Rodrigo Diaz de Bivar, Ghilimele Tizona, ghilimele. și gilumele Colada, închid ghilimele. etc., încheiat notă unu. În secolul XIV apare tipul de spadă cu lama foarte lungă și puternică, spada grade izbit, aptă a turti coiful plăcile, armurii metalice și ale de monta. Teaca din lemn îmbrăcată în piele sau o stofă de preț era atașată la stânga centurii. Când cavalerul se servea de două spade, una pentru lupta călare, cealaltă pentru a lupta când cobora de pe cal, a doua spadă fără teacă, mai lungă, mai ascuțită și mai grea, era purtată de scutier. În secolul XV, epocă în care scutul dispare, lama spadei de tip germanic depășea totdeauna lungimea de un metru. În paranteză, de regulă avea 1,30 metri închid paranteza, cu mânerul lung pentru a putea fi mânuită cu ambele mâini. Alte tipuri de spadă aveau lama îngustă și vârful foarte ascuțit, garda complicată cu inele fixate pe muchiile lamei pentru a proteja degetele și a spori siguranța manevrării. Începând din secolul al XIV-lea, în dotarea infanteriei din Germania și Elveția, intră Halebarda, lancea din lemn de frasin, lungă de 1,80-2,40 metri, terminându-se cu un vârf de fier ascuțit și asimetric și având montată o secure cu lama lată, curbată și cu unul sau două croșete. În Franța, Halebarda a fost una din armele infanteriei până în timpul Revoluției. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Azi a mai rămas în dotarea pitoreștii, gărzi elvețiene a Vaticanului. Încheiat nota 2 Armele defensive ale Evului Mediu erau scutul, coiful și armura. Scutul era considerat și de greci și de romani și de vechi germani simbolul armei pasive, defensive și protectoare. Totodată devenea și năsălia pe care era purtat luptătorul căzut pe câmpul de luptă. Mai târziu va avea o funcție heraldică, figurând suportul blazonului unui cavaler al familiei sau al grupului său. La vechile popoare germanice, hotărârile luate în adunările războinicilor erau aprobate prin lovituri în scuturi, iar conducătorul militar era proclamat rege prin înălțarea lui pe scut. Forma scutului medieval era ovală sau rotundă, în paranteză, în medie cu un diametru de 80-90 cm), Închid paranteza, de migdală sau triunghiulară, ușor curbat, de-a lungul axei verticale și putând avea o, chiar o înălțime de 1,50-1,70 metri. Era făcut din scânduri groase de regulă de 1 cm, era acoperit cu piele groasă de bou și mai târziu întărit cu plăci de fier. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Forma materialul și dimensiunile scutului variau după epoci și de la un popor la altul, dreptunghiular sau hexagonal la romani, sau lat de un metru și înalt de doi metri la unele populații celtice, etc. încheiat nota 1. Înaintea luptei putea fi purtat în bandulieră sau atârnat de gât cu o curea. Scutul a rămas arma defensivă cea mai răspândită din evul mediu. Pe măsură ce zalele vor fi mai întărite prin adăugarea unor plăci metalice, funcția protectoare a scutului va scădea. Rolul său va rămâne acela de a purta figurat pe el blazonul cavalerului. Coiful medieval a început o cască semisferică sau conică, începând din secolul XII, își va adăuga piesele protectoare metalice pentru a acoperi ceafa, gâtul și fața. Nu se punea direct pe cap, ci pe un capișon de piele legat de zale. Către anul 1210, coiful metalic al cavalerilor va deveni complet cilindric, învăluind total capul și gâtul ca un manșon de oțel, lăsând doar două deschizături în dreptul ochilor, în paranteză sau o vizieră mobilă, putând fi ridicată și coborâtă închid paranteza, și câteva orificii pentru ventilație. Fiind foarte greu și incomod, nu se punea pe cap decât la începerea luptei. Armura, așa cum apare la sfârșitul epocii carolingiene și cum va rămâne frecvent în tot decursul evului mediu, era constituită în secolul XIII dintr-o cămașă de zale cu mâneci lungă până la jumătatea gambei, acoperind gâtul, urechile și ceafa ca un capișon. Era formată dintr-o împletitură de 35-40 de mii de inele metalice și cântărea 12-14 kg. În paranteză, un alt tip era cămașa de zale purtată de pedestrași scurtă până la jumătatea coapsei, adeseori fără mâneci sau capișon și confecționată din inele de fier mai subțiri, închid paranteza. Sub zale, cavalerul purta o vestă scurtă din piele sau din pânză foarte groasă. În secolul XIV, regiunea pectorală și scapulară, coatele, genunchii, gambele, erau protejate de o țesătură dublă de inele metalice, apoi și cu plăci de oțel sau de aramă. Progresiv s-a ajuns în secolul XIV, la cui rasa metalică, vezi notă 2, mai întâi doar dintr-un plastron și partea din spate de oțel, apoi carcasa va înfășura brațele, cu coapsele, gambele, adăugând în cele din urmă și niște adevărate mănuși și o încălțăminte de oțel. În forma sa cea mai completă, în paranteză secolul 15, închid paranteza, armura cavalerului va urmări și protejarea capului, pieptului și crupei calului cu plăci metalice. Citesc notă 2 în Evul Mediu, prin cuirasă, se înțelegeau și plastroanele confecționate din piele groasă de bou, întărite cu cuie și cu plăci de fier. O armură de acest gen se întâlnește și la greci și romani, la Cerți sau la japonezi. În armata franceză, cuirasa, rezumându-se la plastronul metalic, a fost folosită de cavaleria grea, în paranteză ghilimele cuirasată, închid ghilimele, închid paranteza, până în timpul războiului mondial. Încheiat nota 2 Artileria Apariția în secolul XIV a armelor de foc, cu alte cuvinte a folosirii pentru prima dată a forței de expansiune a gazelor rezultate din arderea unui amestec exploziv, a constituit o contribuție fundamentală a evului mediu la dezvoltarea tehnologiei îndeosebi în Occident. Până la această dată, rolul principal în asedii îl aveau mașinăriile de azvârlit, iulelele de piatră, funcționând pe principiul praștiei, în paranteză în franceză, Artilerii se scrie r -T -L i l, -L -E -R -I -E, A cu accent ascuțit trebușe, se scrie t -R -E, cu accent grav b u -H -E -T, închid paranteza, care continuă să fie folosite și în secolul XV, deci, după apariția artileriei de foc. Aceste mașinării, în forme și dimensiuni variate, erau bazate pe principiul catapultei, care fusese folosită și de greci, de romani sau de cartaginezi. Primele și cele mai simple apăruseră în Occident în secolul XII. Apoi, în 1297, se menționa o asemenea mașină de război care, acționată de 50 de oameni și balansată de o contragreutate de 10 tone, putea arunca la o distanță de 150 de metri o iulea de piatră de 100-150 kg. În secolul XIV, numărul lor era de ordinul sutelor și adeseori de dimensiuni impresionante. Erau folosite atât de asediatori cât și de cei asediați. Când și-au făcut apariția în Occident, primele arme de foc, în paranteză în bătălia de la Crécy) se scrie că râie, cu accent grav, că... Y, din 1346, închid paranteza, contemporanii și apoi umaniștii italieni au deplorat această invenție, numind-o ghilimele diabolică, închid ghilimele, și atribuind-o vrăjitoriilor alchimiștilor. În paranteza, autorii spanioli ai timpului o atribuiau maurilor, închid paranteza, vezi notă 1. Citesc note 1. Prima mențiune a formulei prafului de pușcă, în paranteză, servind la confecționarea unor proiectile fumigene, incendiare și explozive, închid paranteza, se află într-o lucrare chineză din 1044. Prin intermediul arabilor din Spania, invenția a fost transmisă în secolul 13 și Occidentului. Din a doua jumătate a secolului al XIII-lea datează prima rețetă a prafului de pușcă, datorată lui Roger Bacon, în paranteză, 1267, închid paranteza, urmată de cea a lui Albertus Magnus, în paranteză, 1275, închid paranteza, încheiat notă 1. Potrivit unor informații nesigure, primele puști, în paranteză, având țeava scurtă, închid paranteză, ar fi apărut în Italia, la Forli, în 1284. O atestare certă, într-un document florentin, a primei aplicații a pulberei explozive la un tun datează, vezi, notă 2, din 1326. Citesc nota 2. Proporția între cele trei elemente componente fundamentale, în paranteză, salpetru, sulf, Cărbune de lemn, închid paranteza, prezintă variații mari în rețetele medievale, ceea ce se datorează atât gradului diferit de a sulfului sau a salpetrului utilizat, cât și faptului că amestecul trebuie să țină seama de gradul de rezistență la explozie a metalului din care era confecționată țeava tunului. Încheiat notă 2. Astfel de bombarde rudimentare apar apoi în decursul următoarelor două decenii în câteva bătălii din Italia, Franța, Germania și Anglia. Către 1350, descrierea tunurilor își face loc și în opere didactice. Chiar în secolul XIV, în paranteză, dar mai mult în secolul 15) închid paranteza, tunurile de aramă sau de fier ajunseseră la un calibru considerabil, putând arunca proiectile de 200 kg. În 1412, o astfel de bombardă avea să-i spune o greutate de aproape 5.000 de kilograme. Cert este că bombarda turnată între 1409-1411 la Bruxelles cântărea 35 de tone. Dintre aceste uriașe tunuri medievale, câteva exemplare se păstrează și azi. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Astfel, bombarda botezată Mons-Meg... Comandată în 1449 de ducele Burgundiei, în paranteză, având lungimea totală de 5 metri și greutatea de aproximativ 7500 kg, închid paranteza, se află azi în curtea Castelului Regal din Edinburgh sau bombarda Furioasa Margot, din aceeași epocă, la fel de lungă și cu 500 kg mai grea, azi în Place du Marché, se scrie mă h e cu accent ascuțit din Gand. Încheiat, notă 1. Țeava era turnată, dar mult timp, în paranteză până către 1450, închid paranteza, era din fâșii de fier sudate și întărite cu cercuri. Vezi, notă 2. Citesc, notă 2. O bombardă din RNS, se scrie în ES, era fabricată din 38 fâșii sudate și 33 cercuri de fier. Încheiat, notă 2. Metalul din care erau făcute arama, fierul sau bronzul, în paranteză cu un procent mai mic de cositor și mai ridicat de aramă, încât meșterii care turnau clopote de bronz, se transformau ușor în meșteri turnători de tunuri. Din 1470, turnurile nu mai erau transportate în care mari speciale, ci fiecare tun avea un afet cu două roți. În felul acesta a luat naștere artileria mobilă, care se deplasa mai ușor și putea fi mai repede pusă în baterie. Modul de funcționare al acestor bombarde era următorul. Prin partea posterioară a țevii se introducea pulberea. În paranteză, în capătul celălalt, era introdus proiectilul, închid paranteza. Orificiul posterior era apoi închis cu un dop de lemn. Un sfert din spațiul dintre acest dop și proiectil era lăsat gol. Restul se umplea cu pulbere. Printr-o mică deschizătură din țeavă se da foc pulberii. Forța exploziei întâi arunca dopul, apoi propulsa proiectilul. Primele proiectile sferice erau din plumb sau din fier. Mai târziu, ghiulelele de dimensiuni mai mari erau din piatră rotunjită de pietrari într-o sferă perfectă. Apoi s-a revenit din nou la proiectile de fier sau de fontă. Vezi, nută 1. Citesc nută 1. Dintre armele de foc individuale, tipul cel mai răspândit era... Culevrina, de mână, în fond un tun miniaturizat, prototip elementar al puștii, aflată atât în dotarea cavaleriei cât și a infanteriei. O formă perfecționată a culevrinei, cu un fitil de aprindere a pulberei, era archebuza. Culevrina, montată pe un afet, era un mic tun de câmp. Încheiat notă 1. Spre sfârșitul secolului al XV-lea, marile orașe dispuneau de o artilerie proprie, de rezerve de proiectile și de cantitățile respective de pulbere. În paranteză, raportul între greutatea pulberei necesare și greutatea proiectilului erau de 12% până la 16%, închid paranteza. Astfel, la Milano, un grup de artilerie era format din 8 bombarde, 8 tunuri ușoare și 100 de puști cu țeavă scurtă, în paranteză șchiopetii, se scrie S-C-H-I-O-P-I-T-I, paranteza, cu un calibru mare și putând bate până la 80 de pași. Și castelele fortificate își aveau fiecare artileria lor. Castel Nuovo din Napoli, de pildă, avea 321 de guri de foc, 1039 butoaie de pulbere și o rezervă de 4624 de proiectile. În arsenalul din Veneția funcționau 12 mori acționate de cai pentru pregătirea pulberei. Artileria orașului Innsbruck se scrie inână n n s b R -U -K -A -A, 280 de tunuri, 18.000 de archebuze și 22.000 de culevrine, iar un oraș ca Perpignan se scrie păieră răpăi în ană, între 400-500 de piese de artilerie grea și ușoară. Figură pagina 295. Reprezintă o poză. Arbaletă grea de artilerie cu arc. Putea arunca săgeți enorme, bare de fier și fuzee cu ghilimele foc grecesc. Închid ghilimele, încheiat figură. Castelul fortificat Primele castele medievale au apărut în timpul lui Carol cel Mare, în localități izolate ori în cele care dominau și controlau un drum, un curs de apă, etc., sau în puncte unde existaseră deja o fortificație ori un castru roman. Începând din secolul al XII-lea, au fost construite castele și în orașe sau în sate. În forma sa primă rudimentară, castelul era o clădire turn, în vârful unei coline naturale sau artificiale, înconjurată de una sau două palisade și un șanț. Din secolul al X-lea, piatra a înlocuit lemnul. Zidurile, în paranteză a căror grosime putea depăși 4-5 metri, închid paranteza, s-au înălțat până la 6-10 metri. Șanțul, rare ori umplut cu apă, era săpat mai adânc, în paranteză chiar de 10 metri și larg între 10-20 metri, închid paranteza, iar la colțurile incintei vezi nută 1 cu turnuri de regulă rotunde, în paranteză uneori și pătrate sau poligonale. Închid paranteza, și mai înalte decât incinta, chiar de 30 metri și având diametrul între 6-20 metri. Citesc notă 1. Zidurile continui de incintă cu un perimetru foarte mare, puteau avea forme diferite. De trapez cu latura mare de 285 metri, în paranteză cu SI, se scrie C o U, Q, Y, închid paranteza, de cerc cu diametrul de peste 140 metri, în paranteză Freteval se scrie fărăie cu accent grav t e v a -l, închid paranteza, de poligon cu 24 de laturi, al cărui perimetru depășea un kilometru, în paranteză glisors. Închid paranteza, unele castele aveau două sau mai multe incinte concentrice. Până în secolul al XIII-lea, zidurile erau rareori înconjurate de șansuri. Din secolul al XV-lea, fiecare castel avea unul sau mai multe șanțuri, foarte largi și adânci. Încheiat notă 1 Forma și proporțiile castelelor erau de-a lungul secolelor cât se poate de diferite. Turnurile erau împărțite în etaje, prin planșee din scânduri groase, în centrul lor o deschidere prin care trecea funia scripetelui, ce ridica pe platforma din vârf proiectilele necesare apărării. Scările dintre etaje erau ascunse în zid, fiecare etaj forma o încăpere în care erau cazați ostașii. Singurele surse de lumină erau deschizăturile verticale, foarte înguste de, și înalte de un metru, servind și pentru tragerea arcașilor sau arbaletierilor. De-a lungul parapetului incintei și al turnurilor, meterezele aveau creneluri, în paranteză, introduse în secolul al XIII-lea, paranteza, pentru observație, tragere și lansare de bolovani contra asediatorilor. Pe creasta zidului de încintă, parapetul crenelat proteja drumul de rondă care lega între ele turnurile de apărare. Adeseori, acest drum de rondă era lărgit spre exterior cu galerii de lemn pentru tragerile verticale sau pentru a arunca bolovani sau lichide clocotite, în paranteză smoală, ulei, apă fiartă, închid paranteza, peste asediatori când aceștia ajungeau sub zid. O importanță deosebită în sistemul de fortificație o avea poarta de intrare în castel. Din secolul al XII-lea, când toate castelele erau protejate și de un șanț, s-a introdus podul din bârne și scânduri, groase de stejar, care se ridica cu ajutorul unor lanțuri, în așa fel încât să acopere intrarea. Adeseori, intrarea era protejată și de o grilă culisantă, coborâtă vertical o hersă din grinzi groase de lemn, întărite cu fier. Poarta, flancată de două turnuri masive și surmonată de un post de gardă, era apărată la o mică distanță și de un turn puțin înalt, dar foarte masiv. O barbacană. Orice castel mai important mai avea și alte două ziduri de încintă, mai puțin înalte decât primul, dar construite după aceleași principii defensive. Spațiul dintre prima și a doua încintă era destul de mare pentru a putea adăposti un adevărat sat format din casele țăranilor care lucrau pe rezerva domenială, din atelierele și locuințele meșteșugarilor, seniorului, din grajduri, staule, moara, teascul, cuptorul de pâine ale castelanului și, bineînțeles, un puț. În timp de război se puteau adăposti aici și țăranii din împrejurim cu vitele lor. Între a doua și a treia incintă era curtea cu locuințele ostașilor de garnizoană, grajduri, porumbare, în paranteză inclusiv cel pentru șoimi de vânătoare, închid paranteza, cămări, bucătării și cisternă. În centrul întregului complex era nucleul și ultimul post defensiv in extremis, donjonul masiv servind și ca locuință a familiei Castelanului. Odată cu apariția armelor de foc, a devenit vulnerabil și donjonul, pe de altă parte, nevoile de confort crescânde au dus în secolele 14 și 15 la construirea alături de donjon a unei locuințe senioriale. Aceasta a devenit cu timpul un adevărat palat, îndeoseb în epoca renașterii, păstrând din vechile structuri militare doar elementele decorative, orgolul proprietarilor ulteriori ai castelelor. Documente sugestive ale evului mediu militar, castelele rămase până azi, impresionează și prin arta lor arhitecturală. În paranteză de-a lungul stecolelor, numai pe teritoriul Germaniei actuale au fost construite peste 10.000 de castele. Probabil că, într-un număr aproximativ, egal au fost construite și în Franța sau în Italia. Închid paranteza. Figură pagina 297. Reprezintă o poză. Castelul din Ivrea în paranteză Piemont, închid paranteza, construit în 1358 de către Contele Amadeo al VI de Savoia, supranumit, ghilimele, il Conte Verde, închid ghilimele, încheiat figură. Asediile Superioritatea artilerii nu era un factor hotărător în războaiele medievale. În primul rând, pentru că artileria nu intervenea, în paranteză, decât în cazuri extrem de rare, închid paranteza, în lupta care se desfășura potrivit unei ordine de bătaie bine stabilită. Apoi, pentru că pierderile pe care le cauza în rândurile adversarului erau de regulă mici. În fine, pentru că, deplasându-se greu și având o rară cadență a tirului, după fiecare salvă, inamicul se putea apropia de tun, spre al optura și deci al scoate din acțiune.